Legyenek szívesek iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, ami üzenőfizetként is funkcionál, és arról szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2025 első fél évében mindenféleképpen folytatódni fog a Városeges Zrt-vel való együttműködés. Ezek a beszélgetések csütörtökön, illetve pénteken lesznek majd láthatóak, élő lebonyolítás műsorban nagy valószínűséggel, ugyanebben az időpontban, ahogy 2024-ben 8 óra, 4 perctől. Az első beszélgetés és Benedekkel, a Városliges ZRT vezérigazgatójával készül, készült. Az első kérdés az, hogy hogy áll a Magyar Fotográfiai Múzeum?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 végül is programjait, illetően a legkülönbözőbb intézményeket ebben az ideológiai háborúban, amely a világban, vagy éppen Magyarországon dúl, a legbáratlan pillanatokban tudják támadások érni, de ha például az eliticistának tűnő Bill Weil a kiállításon az általán és említett Lára András csinál tárlatvezetést, vagy ő a kiegészítő program, akkor ebbe már ezen a módon, ahogy egyébként korábban különböző kiállításokban, itt most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 és a Lár András vezette, inkább metaforikusan értsük, de konkrétan is, Lár András vezette program a kiállításba, az egy nissebb és szűkebb réteget szólít meg, mint mondjuk a munkácsi kiállítás gigantikus festményei, tényleg klasszikusan magyar szuperztárként a Szép Művészeti Múzeumban. Uh, ehhez képest meglehetős egy hétköznapi téma, bár ki tudja, lehet mások számára ez a delikát. Nem adta meg a stratégiai, forgalomtechnikai, kezelői hozzájárulást a Városliget gépjármű mentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekhez a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK. Nem volt a kidolgozat, a töredem dörödöm Most ezt kell egybevetni azzal, vagy emellé azért azt a hírt is olvasom,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 munkák január 13-án eh, hétfőn kezdődtek, szegélykorrekció, oszloptelepítés, kóskárosétány felüljárra, ugyan esedékes anyagvizsgálatot végzik el, tehát azért van átfedés is. Kérem szépen a tételhúzás után, amelyet helyettet tettem, a választ. Hmm. Rögtön az elején egy...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 a városliget ZRT-nek nem áll rendelkezésére. A kormány fogja. Maga a feltételes közbeszerzés egyébként folyamat befejeződött? Nem, a feltételes közbeszerzés jelenleg is zajlik. Érdekes lett egyébként a magyar kivitelezői piacról, hogy tulajdonképpen minden olyan szereplő, aki az elmúlt évtizedekben jelentős mértékű, Uh, épületet, inkluzíve középületet épített Budapesten uh, itt van, és komolyan ha, veszi. Mert ugye beruházás hiány van, de ennek egyébként valamilyen határideje nincs, amikor ez lezárul? Uh, ez egy úgynevezett tárgyalásos eljárás. Ez egy um, közbeszerzési inyentség, és megkímélnélek téged is, és a hallgatókat is attól, hogy uh, ennek a részleteit elmondjam. A lényeg az az, hogy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 hogy ennyi és ezeket a terveket, ilyen ez is... A, amiről te beszélsz, ez egy szűrés, ahol egyébként permanensen esnek ki jelentkező különböző paraméterek alapján? Nem, reményeim szerint senki nem fog kiesni, hanem a végén lesz... Ez egy sorrend. ...kettő, három, négy, öt érvényes ajánlat, ami arról fog szólni, hogy A jelentkező. Oké, okay, de az összes többivel mi lesz? Azok mire esnek ki? Tehát ez a három, négy, öt, ez hogy marad fenn a többiekhez képest? Je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 és Ezen a ponton a városliget ZRT a tulajdonosi joggyakorlóján keresztül, a Kulturális és Innovációs minisztériumon keresztül fog készítetni egy kormány előterjesztéssel, a kormány eldönti, hogy ha és amennyiben a galéria ennyi és ennyi pénzből, ilyen és ilyen időtávban megépíthető, ő ehhez biztosít-e forrást, nem biztosít forrást, vagy kéri az ajánlat kérő Városliget, ZRT-t, hogy tárgyaljon tovább, okay, ez teljesen és pista. új feltételeket alakítson ki. Egy utolsó kérdés. Eh, abnak eh, az okája, amit tavaly elmondtál, hogy miért nem bontható kell a kerítések azon bizonyos intézményeknél, amelyek tervek szerint megvalósulnak még,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 azok kedvéért, akik ritkábban járnak a városligetbe, és hallgatják ezt a műsort, azért érdemes jelezni, hogy e, itt azért a teljes park területnek e, egy 2-3%-áról beszélünk. Tehát, mielőtt valaki igen, azt gondolja, igen, hogy körbe van kerítve a tehát tehát nem építési város. terület a városliget. De hát mondjuk igen. azok a számok, amelyeket olvasni lehetett a városliget felkeresését illetően azok ezt bizonyítják. Ezek számomra evidenciák, mások számára nem, de